wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar qawmu muslimin rahimani wa rahimakumullah wa fikum pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Taala telah memberikan kenikmatan kenikmatannya pada kita semua dan di antara kenikmatan yang Allah Taala berikan pada kita semua adalah nikmat taufik, nikmat taufik bahwasanya Allah Ta'ala masih mudahkan kaki-kaki kita Allah Ta'ala masih lapangkan hati-hati kita Untuk mau mengamalkan Di antara perintah Dari perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Yaitu di antara perintah Allah dan Rasulnya Adalah talabul ilmi Yaitu menuntut ilmu agama ini Mencari belajar agama ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan majlis ilmi. di antara keutamaan majlis ilmu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, yadluna Yatluna kitab Allah Wa yatadarusunahu baynahum Illa nazalat alaihimus sakinah Wa ghasyiathumur rahmah Wa haffathumul malaikah Wa zakaruhumullahu fi man indah Kata Rasulullah s.a.w Yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah r.a Bahwasannya Rasul s.a.w bersabda Majtama qawmun fi baytin min buyutilah dan tidaklah satu kaum Berkumpul di salah satu masjid Dari masjid-masjidnya Allah Ta'ala Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah Yang mereka Membaca kitab membaca ayat -ayat Allah Membaca ayat-ayat Allah Ta'ala Wayatada rasunahu bainahum dan dipelajari di tengah-tengah mereka. Apa kata Nabi Alaihi Sallam? Illa nazarat alaihi musakina, melainkan turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Ini diantara faidah dari faidah-faidah majlis ilmi. Kata Rasul Alaihi Sallam illa nazalat alaihim musakinah melainkan turun di tengah-tengah mereka as-sakinah yaitu ketenangan di hati-hati mereka kata Nabi alaihi berikutnya wa ghasyiyat rahmah dan mereka akan digelilingi akan diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala. Faidah berikutnya. Wahafathumul <Sessizuk> malaikah. Dan malaikat-malaikat. Akan menaungi mereka. Wadhakaruhumullahu fiman indah. Dan Allah Ta'ala menyebut kaum tersebut. Di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini diantara faedah-faedah keutamaan-keutamaan dari majalisulah ilmi. Yaitu turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat dari Allah Ta'ala. Mereka akan dinaungi oleh malaikat. Dan Allah Ta'ala sebut-sebut mereka di sisi-sisi malaikat yang ada di sisinya. Demikianlah diantara faedah, diantara keutamaan majalisul ilmi. Maka'u muslimin rahimani warahimakumullah wabarakallahu fikum. Mungkin yang biasanya pada malam ini adalah pelajaran dari Ustaz Luna. Ridwanul Barri Maka dikarenakan Qaddarullah Beliau berhalangan Beliau meminta Ubur Untuk menyampaikan pelajaran beliau Untuk tidak bisa menyampaikan pelajaran beliau Maka Untuk mengisi kekosongan yang ada Dan juga dalam rangka Mengamalkan Sabda Nabi Alaihi S.A.W Ad-dinun nasiha bahwasanya agama ini adalah nasihat Demikian juga kata Nabi alaihi salatua salam man istata'a ayyan fa akhahu falyaf'al Nabi alaihi salatua memerintahkan kepada kita maka siapa saja yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya yang mampu memberikan faedah kepada saudaranya Hendaklah dia kerjakan Jadi ta'lim kita pada sore hari ini Adalah dalam rangka mengisi kekosongan yang ada Dalam rangka saling memberikan manfaat Tentunya sekedar kemampuan yang saya mampu kau muslimin Rahimani warahimakumullah Wabarakallahu fikum Kita semua mengetahui Bahwasannya keberuntungan Adalah satu perkara Yang diinginkan oleh setiap manusia Kebahagiaan ataupun keberuntungan Itu adalah satu perkara Yang diharapkan yang diimpikan, yang diinginkan oleh setiap manusia Dan tidak ada seorang pun Dari kalangan manusia Yang menginginkan bahwasanya Mereka ingin Merugi Satupun tidak akan didapati Seseorang yang ingin Merugi Maka apakah hakikat keberuntungan itu Apakah keberuntungan yang hakiki tersebut Maka manusia pun berbeda-beda Di dalam Mungkin mengartikan Ataupun memaknai keberuntungan-keberuntungan tersebut Maka di antara manusia Ada yang menyatakan Bahwasanya keberuntungan Adalah dengan mengumpulkan harta Keberuntungan Adalah dengan banyak punya harta Maka yang demikian Itu sebagaimana Dinyatakan Oleh pengikut korun Pada zamannya Dan diantar manusia ada juga yang menyatakan bahwasanya keberuntungan adalah tingginya jabatan. Adalah tingginya kekuasaan. Ataupun tingginya kedudukan di tengah-tengah manusia. Maka manakah hakikat keberuntungan yang nyata? Maka kita akan dia satu persatu. Dari pendapat-pendapat Dari pandangan-pandangan manusia yang ada Mengenai makna keberuntungan tersebut Ada pun pandangan yang pertama Adalah manusia yang berpandangan Bahwasanya keberuntungan Adalah dengan mengumpulkan harta Keberuntungan adalah dengan mendapatkan banyak harta Ataupun mengumpulkan, memperbanyak harta, maka yang demikian hendaklah kita mengingat kisah Korun yang Allah Taala kisahkan di dalam Al Qur'an, di mana Korun, ya, siapa yang tidak tahu Korun, ya, manusia yang terkenal dengan kekayaannya sepanjang sejarah. Sehingga Allah Ta'ala pun abadikan Di dalam Al-Quran Allah kisahkan kisah korun Di dalam ayatnya Allah Ta'ala sebutkan kisah korun Di dalam surat Al-Qasas Ayat 76 Dimulai dari ayat 76 Allah Ta'ala mengisahkan tentang korun Kata Allah Taala dalam Firman-Nya: Inna Qurunah kana min kaumim Musa fa alaihim. Kata Allah Taala mengisahkan tentang Qurun. Sesungguhnya Qurun dahulu itu termasuk dari kaumnya Musa alaihi salam. Jadi Qurun itu termasuk. Salah satu dari kaum Musa alaihi salam Fabago alaihim Maka korun pun melampaui batas Maka korun pun melampaui batas terhadap mereka Maka Allah ta'ala khabarkan Keadaan korun Dalam ayat selanjutnya Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil uswatil quwah Allah taala kisahkan keadaan Qarun selanjutnya wa atainahu minal kunuzi dan kami berikan dari perbendaharaan-perbendaharaan dan kami berikan kepada Qarun Gudang-gudang harta Perbendaharaan-perbendaharaan harta Ma'inna mafatihahu Kata Allah Ta'ala Yang kunci-kuncinya saja Kunci-kunci gudangnya korun La tanu'ubil usbati ulil kuwah Itu tidak mampu memikulnya Amat berat dipikul Oleh orang-orang sekelompok orang-orang yang kuat Inilah korun, ya orang yang kita kenal, orang yang terkenal dengan kekayaannya, ya kunci-kunci gudangnya saja begitu berat untuk dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat. Maka kata Allah Taala selanjutnya. Dan ketika Kaumnya menasehatinya Ketika kaumnya Mengatakan kepada korun La tafrah Wahai korun Janganlah kamu berbangga diri Wahai korun Janganlah kamu membanggakan diri Inna allaha la yuhibbul farihin Sesungguhnya Allah Taala tidak menyukai, sesungguhnya Allah Taala membenci orang-orang yang membanggakan dirinya. Watagi ataqallahu darul akhirah dan carilah apa yang telah Allah Taala persiapan bagimu dari pahala-pahala di negeri akhirat wala tansanatsibaka minad dunya dan janganlah kalian lupakan dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini wa ahzin kama ahsanallahu ilaik dan berbuat baiklah kamu wahai karun sebagaimana Allah taala telah berbuat baik kepadamu Walatabril faza dafil ardh dan janganlah kamu membuat kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Inna Allah ala yohaybol Sesungguhnya Allah Taala membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah nasihat dari kaumnya Korun kepada Korun. Kemudian apa jawabnya Qarun? Maka dengan congkak dengan sombongnya Qarun menjawab nasihat dari kaumnya. Maka Qarun menyatakan menimpali nasihat kaumnya. Qala innamā ūtītuhu 'alā 'ilmin 'indī. Maka Qarun mengatakan sesungguhnya tidak lain saya diberi harta-harta ini adalah semata-mata Karena ilmu yang ada pada saya Sesungguhnya tidak lain saya diberi harta Itu karena ilmu yang ada padanya Itu kata Korun Dengan menyombongkan diri Dia menyatakan bahwasannya Harta yang dia miliki adalah dari hasil Usahanya dari hasil ilmu yang ada pada dia, ilmu di dalam, mungkin usahanya. Maka kisah korun berikutnya Allah Taala terangkan, Allah Taala kisahkan kisah korun berikutnya. Fakhoro jala kaum mihi fizi nati. Maka keluarlah korun ke tengah-tengah kaumnya dengan kemewahan dengan kemegahan yang dia miliki maka berkatalah orang-orang yang kita sebutkan tadi yaitu golongan yang menyatakan bahwasanya keberuntungan itu adalah dengan banyaknya harta keberuntungan adalah dengan mengumpulkan banyaknya harta Maka kata kaumnya menyatakan, Qolaladi nayuridun alhayat adunnya. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, iaitu orang-orang yang menyatakan bahwasanya keberuntungan itu adalah dengan mengumpulkan harta. Keberuntungan adalah dengan banyaknya harta. Maka dia menyatakan, Ya layitalana mislama utiakorun, innahu lalu halzinalim. Maka kata orang tadi, kata kaumnya Korun tadi mengatakan, Ya layitalana mislama utiakorun, wahai seandainya, wahai sekiranya, saya diberi harta. Seperti apa yang diberikan kepada korun Maka kata orang tersebut Innahu laduhadzin alim Sungguh Sesungguhnya korun Itu sungguh memiliki keberuntungan yang besar Memiliki keberuntungan yang agung Keberuntungan yang amat banyak eh? Inilah ucapan Kaumnya korun yang menyatakan, meyakini bahwasannya keberuntungan itu adalah sebagaimana yang dialami oleh korun. Keberuntungan adalah dengan banyaknya harta. Keberuntungan dengan mengumpulkan harta. Maka akhir dari kisah korun. Bagaimana akhir dari kisah korun. Maka Allah Taala nyatakan akhir kisah dari Korun. Fakhosafna bihi wabidarihil ardo. Maka kami benamkan Korun dan juga rumah dia ke dalam bumi. Ya. Maka kami benamkan Korun dan kemegahannya ke dalam bumi. Jadi Korun dan kemewahan dan rumahnya yang dia miliki itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Allah taala tenggelamkan ke dalam bumi. Fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong Qarun dari selain Allah taala. Wa <maka> ma kana minal muntashirin. Dan jadilah Qarun itu termasuk dari orang-orang yang tidak mampu untuk menolong dirinya, Jadilah Korun termasuk dari orang-orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Maka yang bisa kita ambil faedah dari kisah Korun di atas, dari kisah Korun yang telah kita lewati, bahwasanya keberuntungan itu bukanlah semata-mata dengan banyaknya harta. Kenapa? Karena hartanya, harta korun itu tidak mampu menyelamatkan dia dari siksa Allah Taala. Harta korun tidak mahu menyelamatkan, tidak mampu menyelamatkan dia, manakala dia ditenggelamkan, manakala dia dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Taala. Maka tidaklah bermanfaat sedikitpun. Harta korun. Yang kunci-kunci gudangnya saja. Itu tidak mampu dipikul. Atau begitu berat dipikul oleh kelompok orang-orang yang kuat. Maka inilah golongan yang pertama. ya, Menyatakan bahwasannya keberuntungan. Itu dengan banyaknya harta. Keberuntungan. Adalah dengan mengumpulkan harta yang banyak Maka telah terbukti dari kisah Korun bahwasanya Hartanya Bukanlah membuat dia beruntung Akan tetapi malah mencelakakan dia Malah merugikan dia sendiri Inilah golongan yang pertama Kemudian golongan yang berikutnya Yaitu golongan manusia yang menyatakan bahwasanya keberuntungan adalah dengan tingginya jabatan. Dengan tingginya kedudukan. Dengan kekuasaan yang dia miliki. Maka yang demikian benarkah pernyataan yang demikian bahwasanya keberuntungan adalah akan didapat dengan kedudukan yang tinggi ataupun kekuasaan yang dia miliki. Maka kita lihat berikutnya orang yang paling berkuasa di zamannya. Kita lihat berikutnya kisah dari Firaun yaitu satu raja Mesir ya. Di mana waktu itu dia memimpin negeri Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka bagaimana kisah Fir'aun? Maka Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala kisahkan kisah Fir'aun tersebut. Tentunya kita semua mengetahui bahawasanya Fir'aun itu merupakan ya, satu penguasa yang terkenal sepanjang sejarah. Yang terkenal dengan kekejamannya. Yang terkenal dengan berkuasanya dia di muka bumi ini. Bahkan saking congkaknya, dengan sombongnya, dengan congkaknya dia mengatakan. Karena kekuasaan yang dia miliki maka dia pun sampai mengatakan Wa ana rabbukumul a'la wa qala ana rabbukumul a'la. Maka Firaun pun menyatakan dan sayalah Tuhan kalian yang tertinggi. Ini ucapan Firaun penguasa di waktu itu. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain tentang kekuasaan Firaun, Allah Taala nyatakan dalam ayat yang lain: Wana ada Firaun nufi, Wana ada Firaun nufi kaumih. Qala ya kaumih alai salimul kumisro, wahad hil anharutajrim tahti. Maka Firaun menyuruh kepada kaumnya, mengatakan kepada kaumnya. Ya Qaumi Wahai Kaumku Alaysalimulku Misra Bukankah Negeri Mesir ini milikku Bukankah negeri Mesir ini di bawah kekuasaanku Wahadhil anharu tajrimintahdi Dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain tentang kecongkakan, tentang kesombongan Fir'aun, manakala berkuasa di masanya. Waqalah Fir'aunnya ayuhal malau, ma'alim tulaqumin ilahin gairi. Maka Fir'aun mengatakan, Wahai para pembesarku, ma'alim min ilahin gairi. Sungguh aku tidaklah mengetahui adanya Tuhan-Tuhan bagi kalian selain aku. Ini ucapan kufur. Ucapan yang diucapkan oleh penguasa di waktu itu. Yaitu Fir'aun. Maka bagaimana kesudahan Fir'aun. Yang menguasai negeri Mesir pada waktu itu. Maka Allah Ta'ala nyatakan. Allah Taala kisahkan tentang kesudahan Fir'aun di dalam ayatnya. Kata Allah Taala dalam sebuah ayatnya, "Fakahud Nahuwa Junudahu Fanabudnahum fil Yami. Maka kami siksa Fir'aun, kami adab Fir'aun dan wajunudahu dan bala tentaranya. Kami siksa kami adab Fir'aun dan bala tentaranya." Panabadznahum fil yammi. Kemudian maka kami lemparkan dia ke dalam lautan. Ini azab siksaan bagi Firaun dan bala tentaranya ketika di dunia. Yaitu apa? Allah taala tenggelamkan dia dan bala tentaranya ke dalam lautan. Bahkan siksaan Firaun dan bala tentaranya itu bukan hanya di dunia ini saja Bahkan sampai nanti Di Yaumil Barzah Dan juga di hari kiamat nanti Itu Allah Ta'ala azab Fir'aun dan bala tentaranya Allah Ta'ala mengisahkan Menyatakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya An-naru yu'raduna alaiha wa wa'asyiyah dan neraka ditampakkan bagi mereka pada pagi dan petang hari ya wa dan pada hari kiamat nanti adkhilu aala fir'auna ashaddal 'adzaab masukkanlah fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab maka manakah kekuasaan Manakah kekuasaan Fir'aun Adakah mampu menyelamatkan dia Dari azab Allah Ta'ala Maka sedikit pun Kekuasaan yang ada pada Fir'aun Tidak mampu menyelamatkan dia Dari azab Allah Ta'ala Maka dari kisah yang ada Menunjukkan bahwasanya keberuntungan yang hakiki Itu bukanlah dengan mengumpulkan harta keberuntungan yang hakiki bukanlah dengan menduduki jabatan ataupun kekuasaan yang ada ataupun kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia namun apakah keberuntungan yang hakiki tersebut adapun keberuntungan yang hakiki Allah taala telah terangkan di dalam kitabnya, Allah Ta'ala menyatakan dalam di dalam Al-Quran tentang keberuntungan, makna keberuntungan yang hakiki. Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat yang pendek, yang insya Allah kita semuanya menghafalnya. Surat yang pendek namun besar kandungannya. Bahkan dinyatakan oleh Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengenai surat ini. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi suratul laqafathum." Atau di dalam riwayat lain, Al Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan Launfakaru an-nas hadhihi surah la kafathum kata al-imam Syafi'i rahimahullahu taala maka seandainya jika manusia merenungi jika manusia mentadabburi surat ini la kafathum niscaya surat ini mencukupi bagi mereka yaitu menunjukkan kepada mereka Menunjukkan kepada manusia Sebab-sebab keberuntungan yang hakiki Apa itu surat tersebut? Surat tersebut adalah Surat Al-Asr Di mana Allah Ta'ala menyatakan Di dalam ayat-ayat dari surat tersebut Allah Ta'ala menyatakan Wal-Asr Demi masa dalam ayat ini Allah Taala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kata Allah Taala dalam surat tersebut Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa Sesungguhnya seluruh manusia ana makna dari ayat ini al di sini pada al insan itu al al istigraqiyah al alif lam yang mengandung seluruh atau yang mengandung makna keseluruhan jadi makna dari ayat ini innal insana lafi khusr sesungguhnya seluruh manusia itu sungguh Berada di dalam kerugian Allah ta'ala nyatakan dalam ayat ini Sesungguhnya manusia Sungguh berada di dalam kerugian Seluruh manusia Berada di dalam kerugian Betapapun banyak harta Dan anak yang dia miliki Betapapun tingginya jabatan Betapapun tingginya kekuasaan yang dia miliki Kata Allah Ta'ala, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, Itu sungguh benar-benar berada di dalam kerugian. Maka siapakah orang-orang yang beruntung? Allah Ta'ala kuatkan dalam ayat ini dengan tiga penguat, Yang menunjukkan bahwasannya sangat dan sangat, Sungguh seluruh manusia itu benar-benar, di dalam kerugian. Maka siapakah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah Ta'ala kecualikan. Dari kerugian tersebut. Yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat setelahnya. Di mana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat-ayat setelahnya. Wal demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian siapakah mereka yang beruntung Allah taala sebutkan di dalam ayat-ayat setelahnya mereka orang-orang yang beruntung adalah illal ladina amanu Sifat yang pertama. Orang yang beruntung adalah illaladzina amanu. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Illaladzina amanu. Melainkan Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan apa yang Allah Taala jelaskan melalui lisan Nabi-Nya Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Malaikat Jibril Alaihis Salam, yaitu yaitu beriman dengan beberapa perkara yang Nabi Alaihissalam terangkan ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam. Mal iman maka Nabi alaihi salatu wasalam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka dijawab antu mina billahi iman adalah kamu beriman kepada Allah taala wa malaikatihi dan juga kepada malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Dan juga kepada kitab-kitabnya Wa rusulihi Dan kepada rasul-rasulnya Dan juga kamu beriman dengan hari akhir Dan juga kamu beriman dengan takdir Yang Allah tetapkan Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk Ini yang Allah Ta'ala kecualikan Dari orang-orang yang merugi Yang pertama adalah orang-orang yang beriman Dengan perkara-perkara yang wajib untuk diimani Kemudian berikutnya Setelah beriman Tentunya ada tuntutan yang lain setelah seseorang itu beriman maka sifat berikutnya Allah taala sebutkan wa amilus solihati sifat yang kedua yang dengannya seseorang akan beruntung dengan keberuntungan yang hakiki adalah wa amilus solihati adalah orang-orang yang beramal soleh jadi setelah beriman, ada tuntutan berikutnya, yaitu beramal soleh. Melakukan amalan-amalan yang soleh. Tidak cukup, hanya sekedar pengakuan. Saya mukmin, saya muslim. Akan tetapi apa? Manakala mengaku sebagai mukmin, Meskipun KTP-nya apa? Muslim, agama, Islam. Akan tetapi dia tidak beriman Atau tidak beramal soleh Amalan-amalan ya Allah Ta'ala wajibkan pada mereka Mungkin KTP Islam Akan tetapi dia bah Tidak pernah mening, tidak pernah mengerjakan Sholat yang lima Sholat waktu yang lima Dan juga dari kewajiban-kewajiban yang lainnya Maka Keimanannya tersebut itu seharusnya mengantarkan dia Untuk beramal soleh Keimanan yang sempurna Itu akan melahirkan Amalan-amalan yang soleh Jadi tidak cukup Hanya dengan Saya mu'min Ataupun saya muslim Akan tetapi dia tidak mengerjakan Kewajiban-kewajiban Yang Allah Ta'ala wajibkan Pada dia Mungkin sholat lima waktu Ataupun puasa Ramadan. ataupun berhaji bagi siapa yang mampu dan dan yang lainnya dan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang Allah Taala wajibkan bagi kita. Wa amilu Inilah sifat yang kedua yang dengannya seseorang akan selamat dari kerugian adalah beramal soleh. Adapun makna dari amal soleh. Suatu amalan dinyatakan soleh adalah manakala terpenuhi padanya dua syarat. Amal soleh adalah satu amalan yang terpenuhi yang ada pada amalan tersebut dua sifat, dua syarat. Adapun sifat yang pertama adalah amalan tersebut ikhlas dikerjakan. Hanya dalam merangka mengharapkan balasan dari Allah Taala, ya. karena suatu amal soleh atau suatu amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Taala. Hal ini sebagaimana Allah Taala nyatakan di dalam Firman-Nya yaitu di dalam hadis kursi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan qala Allah wa taala bahwasanya Allah tabaraka wa taala menyatakan ana ughni syuraka kata Allah taala dalam hadis kursi bahwasanya saya paling tidak butuh dengan tandingan-tandingan saya paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Kata Allah Ta'ala. Man amila amalan. Ashroka fihi ya ghairi. Taroktu huwa syirkah. Kata Allah Ta'ala. Barang siapa mengerjakan suatu amalan. Yang dia mempersekutukan amalannya. Mempersekutukanku dia dalam amalannya dengan selainku, Maka tarog tu huwa syirka. Maka aku tinggalkan dia dan juga amalannya. Aku tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Ini sifat amal soleh yang pertama. Adalah harus adanya keikhlasan. Kemudian amal soleh berikutnya. Adalah harus adanya mutabaah. Waktunya cukup Mungkin habis waktunya ya Kita cukupkan Pelajaran kita pada sore hari ini Semoga Yang sedikit ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Dan juga insya Allah Semoga Allah ta'ala mudahkan kita Untuk lanjutkan pada Waktu yang lain Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bagi kita semua Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta as-sakfiruka wa atubu ilaik.